אלף ושבע מאות ושישים גיבורי חיל מלאכת עבודת בית האלוהים ומן הלוויים שמעיה בן חשוב בן עזריקם בן חשביה מן בנה מררי ובק בקר חרש וגלל ומתניה בן מיכה בן זכרי בן אסף ועובדיה בן שמעיה בן גלל בן ידתון